Друга книга. Хронік. Розділ 18. Йосафат мав велике багатство і славу. Він поріднився з Ахавом. По кількох роках пішов він до Ахава в Самарію. Ахав зарізав для нього і для людей, що були з ним, багато волів та овець і намовив його йти з ним на Рамот Гілеацький. Ахав, ізраїльський цар, сказав юдейському цареві Йосафатові «Підеш за мною на Рамот Гілеацький?» Той відповів йому «Як ти, так і я, як твій народ, так і мій народ, іду з тобою на війну». І сказав Йосафат ізраїльському цареві, «Спитай, прошу, сьогодні, що скаже Господь?» Тоді ізраїльський цар зібрав пророків, 400 чоловік, і сказав їм, «Чи йти нам війною на рамот Гілаацький? Чи стриматись?» Вони сказали, «Іди, Бог видасть його цареві в руки». Та Йосафат спитав, «А чи нема тут ще й Господнього пророка? Спитаймо в нього!» І відповів ізраїльський цар Йосафатові, «Є ще один чоловік, через якого можна запитати Господа, але я його ненавичу, бо він не пророкує мені нічого доброго, а завжди пророкує лихе. Це Міхей» син Їмли. А Йосафат сказав, не говори бо так царю. Тоді ізраїльський цар покликав одного з копця і повелів, побіжи нашвидше за Міхеєм, сином Їмли. Ізраїльський цар та Йосафат, юдейський цар, сиділи кожен на своєму престолі, одягнені в царські ризи. Вони сиділи на Майдані при вході в ворота Самарії, а всі пророки віщували перед ними. Тоді Седекія, син Ханаани, зробив собі залізні роги і сказав, «Так, говорить Господь, цими ти будеш бити арміїв, доки не вигубиш їх». І всі пророки пророкували так само, кажучи, «Іди на рамот Гілеацький». Пощастить тобі, Господь видасть його в руки цареві. Посланець, що пішов кликати Міхея, сказав йому так. От пророки в один голос віщують добро цареві. Нехай же, прошу, і твоє слово буде як кожного з них. Виречі на добре. Міхей же каже, як жив Господь. Що скаже мені Бог, те й виречу. Прийшов він до царя, і цар сказав до нього, «Міхею, чи йти нам війною на рамот Гілеацький, а чи стриматись?» Той відповів, «Ідіть, вам пощастить, вони будуть віддані в ваші руки». Та цар сказав йому, «А скільки то разів я маю тебе заклинати, щоб ти говорив мені іменем Господнім тільки правду?» Тоді той сказав, «Я бачив усього Ізраїля, розсипаного по горах, немов овець, що пастуха не мають». Господь сказав, «Вони господаря не мають, хай кожний в мирі вертається до свого дому». І сказав ізраїльський цар до Єсафата, «Чи ж я тобі не казав, що він не віщує мені нічого доброго, а тільки лихе?» Міхей сказав, «Слухайте, отже, Слово Господнє! Я бачив Господа, як сидів на своєму престолі, і все військо небесне стояло праворуч і ліворуч від нього. А Господь сказав, «Хто б підманув Ахава, ізраїльського царя, щоб він пішов і наклав головою в рамоті Гілеацькому?» І один сказав «так», а другий сказав «інакше». Тоді виступив один дух, став перед Господом і сказав «Я підманю його». Господь спитав його «Чим?» Той відповів «Я піду» і буду духом неправди в устах усіх його пророків. Господь сказав, тобі пощастить його підманути, іди і зроби так. Оце тепер Господь дозволив духові неправди вийти в уста цих твоїх пророків. Господь вирік лихо на тебе. Тоді Седекія, син Ханаани, приступив, Ударив Міхея по щоці і сказав, «Якою ж дорогою дух Господній відійшов від мене, щоб говорити з тобою?» А Міхей відповів, «Ось довідаєшся про це тоді, як будеш бігати з кімнати в кімнату, щоб сховатись». І звелів ізраїльський цар, «Візьміть Міхея, та й одвідіть його до Амона, посадника міста, і до Йоаса, царського сина, і скажіть. Так, каже цар, вкиньте оцього в тюрму і харчуйте його хлібом та водою скупо, доки я не вернусь у мирі. Міхай же відповів, чи справді вернешся в мирі? Господь не сказав того через мене, і далі додав, «Слухайте це, всі люди!» От і пішов ізраїльський цар з Йосафатом, юдейським царем, на рамот гілеацький. І сказав ізраїльський цар Йосафатові, «Я перевдягнусь і піду до бою, ти ж будь у своїй одежі». Перевдягнувся ізраїльський цар і пішов до бою, Арамійський же цар дав такий наказ своїм начальникам колісниць. Не вдаряйте ні на простого, ні на значного, а тільки на одного ізраїльського царя. Скоро начальники колісниць побачили Йосафата, то подумали. Ось ізраїльський цар. І обступили його, щоб ударити на нього. Але Йосафат закричав, і Господь допоміг йому, і Бог відвернув їх від нього. Побачивши ж, що то не ізраїльський цар, начальники колісниць відступили від нього. Тим часом якийсь чоловік випадково натягнув лука і поранив ізраїльського царя між пов'язками та панцарем. Мовив Ахав до візника. «Поверни назад!» та вивезе мене з битви, бо я поранений. Але битва кипіла того дня, і ізраїльський цар мусив стояти твердо проти араміїв аж до вечора. Отож, і вмер при заході сонця.